Kapitola 15. A v tom přistoupí k Ježíšovi jeruzalemští zákonníci a farizové škouce. Proč učedlníci tvoji přestupují ustanovení starší, nebo neumývají rukou sví, když mají jístých let? A on odpovídaje řekl jim, proč i vy přestupujete přikázání boží pro ustanovení svá, Nebo přikázal bůhřka cti oce svého i matku? A kdož by zlořečil otci nebo mateři, smrtí ať umře. Ale vypravíte, kdož by koli řekl otci nebo mateři, dar je to, čímž by tobě ode mne pomoženo být i mohlo. A neúctil by otce svého nebo mateře své. I zlehčili jste přikázání boží pro své ustanovení. Pokryci, dobře prorokoval o vás Izajáš řka. Přibližuje se ke mně lid tento ústy svými, Arty mne ale srdce jejich daleko jest ode mne. Ale nadarmo mne ctí, učí se učení přikázání lidských. A svolav zástup řekl jim, a rozumějte, ne to, co vchází v ústa, poškodňuje člověka, ale což z úst pochází, toť poškodňuje člověka. Tehdy přistoupivše učedlníci jeho řekli mu, výšli, že farizeové, slyševši tu řeč, zhoršili se, a on odpovídá řekl, všeliké štípení, jehož neštípil otec můj, ten nebeský vykořeněno bude. Nechte jich, vůdcové jsou slepí, slepí. Povede pak slepí, slepého, obav jámu upadnou. I odpovědě v Petr řekl jemu, vylož nám to podobenství. Ježíš pak řekl, ještě i vy rozumů jste, nerozumíte-li, že všechno, což v ústa vchází, dobře jde a vypouští se ven. Ale které věci z úst pocházejí, srdce jdou, a ty poškodňují člověka. Ze srdce zajisté vycházejí zlá myšlení, vraždy, cizoložstva, smilstva, krádeže, přivá svědectví a rouhání. Ty jsou věci poškodňující člověka, ale neumitými rukama jistí toť nepoškodňuje člověka. A od odtud Ježíš bral se do krajin týrských a sidonských. A aj žena kananejská z těch vyšetči volala řkoucí jemu, Miluj se nade mnou, pane, synu Davidův, kterou mou hrozně trápí ďábelství. On pak neodpověděl jí slova. I vše jeho prosili ho škouce, odbudí, neboť volá za námi. On pak odpověděv řekl, nejsem poslán, než k ovcem zahynulým z domu Izraelského ale ona přistoupivši klaněla se jemu škoucí, pane, pomoz mi. On pak odpovědě řekl, není slušné vzít i kléb dětem a vrci štyňatům. A ona řekla, tak těst, pane, avšak štyňátka jedí drobty, které špadají ze stolu pánu jejich. Tedy odpovídaje Ježíš řeklí, o ženo, veliká je tvíra tvá, staníš se tobě, jak chceš. I uzdravena je dcera její v tu hodinu. A odšet odtud Ježíš šel k moři Galilejskému a vstoupiv nahoru posadil se tam. I přišli k němu zástupové mnozí, majíce ze sebou kulhavé, slepé, němé, polámané a jiné mnohé. I kladli je k nohám Ježíšovým a on je uzdravoval. Takže se zástupové divili, vidouce, ano, němý mluví, polámaní, zdraví jsou, Kulhavý chodí, slepý vidí. I velebili boha izraelského. Ježíš pak svolal učedlníky své řekl, líto mi zástupu, nebo jež tři dní trvají se mnou a nemají co bědli. A propustit jich lačných dně aby nezahynuli na cestě. Ježíš mu učedlníci jeho, kde bychom vzali tolik chleba na této poušti, abychom takový zástup nasytili. I řekl jim Ježíš, kolik chlebu máte, a oniřkou sedm a málo rybiček. Je rozkázal zástupům, aby se posadili na zemi. A vzav těch sedm chlebů a ty ryby, učiniv díky, lámal a dal učedlníkům svým a učedlníci pak zástupu. A jedli všichni a nasycení jsou. A sebrali, což z drobtů, sedm košů plných. Bylo pak těch, kteříž jedli čtyři tisíce mužů, pro mě žen a dětí. A rozpustiv zástupy, stoupil na lodi a přišel do krajiny Magdala.